S-a citit dimineața Exalma 27 și mi-a rămas un verset și de la el după adunare m-am gândit lucruri și acel verset este versetul 8 unde scrie inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața mea și fața ta, Doamne, o caută. Și... Cam asta ar trebui să fie, nu știu, vectorul care să ne orienteze permanent. Să căutăm fața Domnului. Și scrie tot în cuvânt că... Fă să răsară peste noi fața ta și vom fi scăpați. Deci dacă ne știm permanent sub privirile Domnului, suntem la adăpost. Când umplăm prin locuri ascunse, locuri neîngăduite de El, ne punem singuri în pericol. Și Domnul ne cheamă, ne îndeamnă, caută fața mea. Caută fața mea. Și m-am gândit la uh, oameni care au văzut fața lui Dumnezeu. Uh, legat de uh, salvare, că spune că în peste Dumnezeu față Domnului, suntem salvați, tot fața Domnului se întoarce împotriva celor mândri. Și spune că Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ, în Psalmul 35. Și oameni care au văzut fața lui Dumnezeu. Și m-am gândit la Moise. Moise a fost uh, prorocul, omul desemnat de Dumnezeu, să scoată poporul lui din Egipt, poporul Israel din Egipt. Și toată legea a fost dată lui Moise și mă gândesc ce vedea Moise. Ce îl făcea să fie atât de uh, dedicat acestui popor, care cărtea 40 de ani, a fost 40 de ani pentru Chin, de Chin, pentru Moise. Dar totuși Moise a avut puterea să ducă la bun sfârșit această Lucrare pe care Dumnezeu i-a încredințat-o. Și Moise vedea, când privea spre Domnul, vedea și găsea permanent putere să continue. Și noi când trecem prin încercări, caută fața Domnului și o să găsești tăria să treci mai departe. Moise a cerut, scrie în cuvânt, că i-a Doamne, vreau să-ți văd fața. Și Domnul a pus în crăpătura unei stânci și a spus că nu poți să-mi vezi față. Adică e cuvântul ăla, că Dumnezeu este minunat. Și s-a amintit și astăzi că Apostolul Pavel a ajuns până la al treilea cer și ce a văzut n-a putut să descrie, n-a putut să spună nimic. Și Moise a fost copreșit de ce a văzut când l-a văzut pe Dumnezeu din spate. Deci, caută fața mea și noi trebuie să avem acest răspuns, această reacție și ca, fața ta, Doamne, caut. Apoi, Isaia, în capitolul 6, scrie că am văzut pe Domn. Și ce am văzut la Domn? Era, este foarte sfânt. Și în jurul lui toate lucrurile spuneau că sfânt, sfânt, sfânt este Domn. Caută fața mea cu alte cuvinte, uite-te cu cine ai de-a face. Este Dumnezeu sfânt și avem datoria ca viața noastră să fie conformă cu uh, îndrumarul lui. Ne-a dat niște indicații pentru ca viața noastră să fie o viață fericită. Respectăm, vom avea parte de binecăr. Nu respectăm, vom suporta consecințele. Deci Iosu, uh, Isaia a văzut fața Domnului, a văzut prezența Domnului, și prezența Domnului. A avut această reacție asupra Lui, I a spus, Doamne, ce mă vai, vai, sunt un om cu buze necurate, locuiesc într-un popor, a cărui buze sunt necurate, și am văzut pe Domnul. Nu mai am nicio șansă. Și spune acolo că un înger a venit și l-a sfințit. Moise l-a văzut față în față și a vorbit cu Domnul. Isaia a văzut fața Domnului și a rămas marcat de această sfințenie a Lui. Avram, într-o zi, s-a pomenit, la stejariul lui Mamre, s-a pomenit cu trei vizitatori. Unul din ei era domn. Și reacția imediată a fost, aveți un pic de răbdare, s-a dus în cort, a dat uh, comandă, că zic așa, de o mâncare bună, s-a dus în graj, le-a luat un vițel și l-a dat unei sluj ca să le pregătească și tot așa, deci caută fața mea și cam aceeași reacție trebuie să avem și noi. Având pe Domnul în față, știm cum să ne putăm cu ce cu care avem de-a face. Avram a primit făgăduința că va avea un fiu. Și când am amintit că a avut acest trimnul safir, îi spune, la anul, pe vremea asta, vei avea un fiu. Și mă gândesc, l-a luat, după un an, l-a luat pe Isaac în brațe. Și când îl privea, vedea fața Domnului. Și probabil fața lui radia de fericire, pentru că vedea împlinirea făgăduinților. Și fiecare avem promisiuni din partea lui Dumnezeu. Și când le vezi împlinite, vezi fața Domnului, vezi cum El este minunat pentru noi. Tot Avram a văzut fața Domnului atunci când a fost pusă la încercare credința Lui. Și când era pe munte, Isac era așezat pentru a fi adus jerfă, a, a avut de a face cu Dumnezeu iarăși. Este o altă față a Domnului. Și legat de aceste uh, feluri ale Lui Dumnezeu, fratele Ihar scrie... Că nu există cuvântul față lui Dumnezeu în Biblia ebraică, ci fețele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este perceput în funcție de acțiuni, în funcție de circunstanțe. Fiecare scot în evidență anumită trăsătura lui. Și iarăși vedem că Dumnezeu i-a cerut lui uh, Avram o dragoste necondiționată, până la capăt. Și i-a cerut să renunțe la fiul lui din dragoste pentru el. Acest, cu acest Dumnezeu avem de face. Adică nu ne putem uh, permite fel de fel de lucruri, compromisuri, lasă că merge așa sau... Nu. nu, Dumnezeu este un Dumnezeu Sfânt. Caută fața mea și vei vedea cu cine ai de face. Domnul Isus a vindecat ochii unui orb și spune că uh, i-a spus, privește. Și ce vezi? Și, păi văd oameni care niște copaci. Și acum privește, țintă la mine... Și lucrurile astea, a văzut, scrie că a văzut destrușit. Și primul lucru care l-a văzut a fost față Domnului. Cred că cu asta a rămas. Sau toate celelalte lucruri care le-a văzut după aia nu au uh, reușit să egaleze în frumusețe ce a văzut prima dată. Și fiecare dintre noi, când ne-am întors la Domnul, am uh, văzut fața Domnului. Și lucrul ăla ne-a marcat. Și cum s-a cântat și cântarea dinainte, înainte. Uh, a pus în noi ceva care nu poate fi spus în cuvinte. Ceva frumos care nu poate fi spus în cuvinte. Petru, amintit și fratele Pavel, era cu Domnul și când l-a văzut cât este de sfânt, a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un păcătos. Și fiecare când căutăm fața Domnului să ne aducem aminte cine suntem. Avem nevoie de pucăință. Tot Petru s-a lepădat de Domnul. Și când privirea lui, în curtea marelui preot, s-a întâlnit cu privirea Domnului Iisus, a văzut în privirea Domnului Iisus nu o sângere pentru că ai greșit, ci a văzut o șansă de pocăință. Și la fel, de multe ori și noi păcătuim. Și chiar și atunci când ești păcătos, când ai păcătuit, când ești căzut, trebuie să cauți fața Domnului. Și căutându-o, vei găsi putere să te ridici, să te pocăiești. În templu, Domnul Iisus privea din privorul Solomon și a văzut uh, văduva cu doi bănuți. Și mă gândesc că și văduva l-a văzut. Și a avut acea putere să scoată ultimii bani, să-i pună pentru Domnul. De multe ori nu putem face lucruri măreței pentru Dumnezeu. Dar un lucru mic, când vezi cât este minunat Dumnezeu, poți să-L faci. Și vei vedea că uh, eu sunt... Sigur că văd vana a pierit după ziua aia. Nu cred că am durat foame. Nu cred că a rămas cu vreo pierdere după ce a dat această jertfă pentru Domnul. Și caută fața mea. Chiar atunci când nu poți să faci nimic, caută fața Domnului. Și vei vedea că din nimicul care nu poți să-l faci, vei putea să faci un lucru care în ochii Lui Dumnezeu contează foarte mult. Tot Iisus a ajuns în templu și a ajuns în situația să împrietească un, ștreng, un ștreang din funii și cred că fața lui, când lovea negustori, nu arăta tocmai frumos. La fel și noi nu trebuie să uh, acceptăm... Uh, deturnarea sau denaturarea caracterului acestei case, a unei adunări. Deci acolo trebuie să fie proslăvit numele Domnului. Nu se fac afaceri, nu se fac nimic, niciun alt lucru. Ci, ci acolo, aici sau în orice adunare este proslăvit numele Dumnezeu. Și trebuie să privim la fața Domnului și să luăm ca model și să urmăm exemplu. Fruntașul sinagogii. L-a căutat pe Isus și a spus, Doamne, fetița mea moare, Vino și ajută-mă, vină și, ajută și vindecă. A ajuns pe drum, vin slujitori și spună, prea târziu, fetița e moartă, au ajuns în casă. Și vă dați seama, afruntașul unei sinagogi, erau o personalitate, erau foarte mulți curioși în jurul casei. Și Domnul Iisus a trebuit să treacă prin toți acești curioși, necredincioși și ajunge în cameră. Și a luat fetița de mână, scrie în cuvânt că a luat -o și a spus acum cum e, că fetița o scoală-te. Și iarăși, o fetiță a văzut fața Domnului. A fost primul lucru care l-a văzut. Caută fața mea. Și... O să fiu scurt, în... mai am foarte puțin. Caută fața mea. Caută fața mea când ești trist. Zice Domnul, fiecare dintre noi, ești trist? Caută fața mea. Nu te uita în jur. Nu căuta consolare la oameni. Pentru că la oameni... Oamenii îți dau ce au. Dacă și ei sunt tristi, o să te amărăști mai tare. Dacă... Uh, am mai amintit lucrul acesta, nu era trist. Și a căutat să se înviselească. Și s-a dus la un prieten de lui care, în păcate, era vestit prin viclenia lui. Și a... Condus de prietenul lui, a fost a ajuns probabil în iad. Caută fața mea și când ești trist. Caută fața Domnului când ești vesel și bucură-te în prezența lui, nu cum a făcut Nabal sau Bogatul care i-a rudit țarenă. El era vesel și l-a lăsat pe Dumnezeu undeva în spate și a zis da, suflete, bucură-te, te, -te ai de unde. Și Dumnezeu i-a spus, nebunule, chiar în noaptea asta se va cere sufletul. Caută fața Domnului când ești trist. Caută fața Domnului când ești măhnit. La fața Domnului vei găsi ridicare, vei găsi putere să treci mai departe. Caută fața Domnului când ești păcătos. Când te vezi greșind, caută la el iertare. Îmi spune și s-a amintit iarăși acest verset copilașilor mi s-a spus să nu păcătuiți, dar dacă cineva dintre voi a păcătuit, avem la tatălu mijlocitor. Caută la el iertare. Nu te duce la oameni să te ierte, nu te duce la oameni să plătești cum e cu biserica catolică. Să pui acolo mulți bani și ți se dă o chitanță care o arăți în cer. Nu există treaba asta. Caută fața Domnului. Și din toate lucrurile indulgențele. Da. Caută și la fiecare pas să avem acest ecou în mintea noastră. Caută fața Domnului. E zi de Duminică. Caută fața Domnului undeva. E zi de, e zi de serviciu. Ai o clipă liberă. Caută fața Domnului. Nu ți pierde timpul, nu pierde uh, acest prilej de a te bucura de prezența Lui. Când nu știi ce să faci, ajungi ajung la răspânt în viață. Caută fața Domnului. Și... Vei găsi de la Dumnezeu un îndemn unde să o iei și o să vezi că împreună cu Domnul faci întotdeauna alegeri corecte. Vreau să citesc încă o dată și să închei acest verset din Psalmul 27. Inima am zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamnul, caut și cred că fiecare dintre noi a venit aici cu acest îndemn să căutăm fața Domnului și să ne bucurăm de prezența Lui. Amin.